Дивився, як його приятелі спускаються з гори, тримаючись одне у одного. Діоген, Колос, Шептун і маленький Базіль. А коли ті перетнули річку, міг глянути в очі самому вітру. Той налетів на нього, як пес на знайдену кістку, сипнув снігом в лице. Перевізник затулився рукавом, бо то був нестерпний біль, аж сльози потекли з очей. Йди геть!» – крикнув він. «Ти сильний, але я прив'язаний. Ти вже застоявся і скоро почнеш смердіти». А ці образливі слова вітер відчахнув колючу галузку і шпурнув її в перевізника але той спритно ухилився. «Диви, сонце!» І вітер кинувся затуляти хмарами сонечко, бліде й кволе після тяжкої зими. Тим часом перевізник охопив поглядом весь їхній край. Довкола були ліси, до яких вони ніколи не ходили. Посеред долини темніла річка, де він ловив рибу. Ліс звався лісом, а річка річкою. Відколи вони тут оселились, а покинуте село ніяк не звалося. Примруживши очі, перевізник став спостерігати за двобоєм сонця і вітру, хоч знав наперед, хто переможе. Весняний вітер безжальний, він губить життя маленьких зелених паростків Вітер загнав сонце за величезну хмару І взявся до перевізника Не жаль тобі мучити бідного чоловіка Пішов би собі звідси А мене відв'язав би Діоген І я спав би в своїй хаті Закололо у вусі, наче вітер встромив туди грушеву колючку. Якби він вирвав грушу, то не було би до чого прив'язувати. Проте груша зичила собі чогось іншого. Поховала коріння в землі, де нема ніякого вітру, і душа її напевно, там. А перевізникова душа аж скаче в грудях. Немає куди втікти. І сам він вже клацає зубами, хоч має під рам'ям кусень кожуха. Перевізник затупав ногами, замахав руками і пронизливо заспівав Готца драла, сп'ється впала, готца драла, сп'ється впала. І так сто разів, доки не повис знесилено припавши щокою до дерева. Груша пробубніла. Чого верещиш, дурний? Позимно. То чого не йдеш до хати? Треба вітер стишити. Хіба не знаєш? Попроси його гарно. А як? Заспівай колискову. Я тобі підкажу. Я так змерз, поскаржився перевізник, який зроду нікому не скаржився. Співай. Ходи, сон коло вікон. Ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота, а дрімота коло плота. Питається, сон дрімоти, питається, сон дрімоти. І перевізник заснув, не знаючи, чи втишився вітер. Приснилось йому літо.